פרק ב' בני, אם תיקח אמרי ומצוותי תצפון איתך להקשיב לחכמה אוזניך תתה לבך לתבונה כי אם לבינה תקרא לתבונה תיתן קולך אם תבקשנה חג כסף וחמת תחפשנה אז תבין יראת אדוני ודעת אלוהים תמצא, כי אדוני ייתן חכמה, מפיו דעת ותבונה, יצפון לישרים תושייה, מגן להול חתום, לנצור אורחות משפט, ודרך חסידיו ישמור, אז תבין צדק ומשפט, ומשרים כל מעגל טוב, כי תבוא חוכמה ולבך,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 און לוזים במעגלותם. להצילך מאישה זרה, מנוכרייה אמריה החליקה. העוזב את אלוף נעוריה, ואת ברית אלוהיה שכחה. תשחה אל מוות ביתה, ואל רפאים מעגלותיה. כל באיה לא ישובון, ולא ישיגו אורחות חגים. למען תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור. כי ישרים ישכנו ארץ, ותמימים יוותרו בה. ורשעים מארץ יכרתו, ובוגדים יסחו ממנה.